Thank you. Buenas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM Tenemos dúas oriñas de radio en galego Para que todos vostedes poidan disfrutar Non somente da música, sino tamén das intervencións eh, Das persoas que, nos, que tenemos a la, un, en Galicia E as conexións que tenemos con os nosos grandes convidados e amigos O que vamos a facer eh, en primeiro lugar poñerlles unha entrevista, un participación dunha persoa interesantísima e importante no noso no, no noso de correr, eh, emisor que se chama Teresa Macedo, María Teresa Macedo, dende Guimeráns, casi todos os unha ou dúas veces ao mes intervirá con eh, farános unha crónica mm, moi especial. Así que, queridos oyentes, ahí vais a entrevista con María Teresa Macedo. Depois de escoitar a Madre Deus vamos a presentar a persoa que nos vai ajudar a ser colaboradora con o noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM, en Radio Corneia Moitas grazas a esa persoa Teresa Macedo, María Teresa Macedo, que dende Guimeranes pois aportará cultura e moito conhecimento para nosotros. Benvido, boa tarde Teresa Boa tarde Júlio Boa tarde Armando Boa tarde. pois bem eu disse que dentroães você vai a fazer intervenção colaboração conosco com, nós, com nós outros mas também temos outra pessoa companheira de você que é Eva e também intervirá no nosso programa e deslocadamente não é cada 15 dias ou cada 20 dias não ser você, quando vocês puderam, porque logicamente não sempre Eh, se pode dispoñer de tempo para poder colaborar con nos, desinteresadamente, que é o que están a face. Cuando vos quiser, eu tiña pensado que você estaba preparando unha coisa importante con respecto á comunicación do, do Santorcuato, e ademais dunha vila ou unha poboación pertiño de, de Guimeães, non de Guimeãis propiamente dita non é? Co hai feito Uh, não, não fica no núcleo histórico de, de Guimarães a distância 7 km ah, para é. norte para o lado da, da Serra na direção da Serra do Gerês. e uhum. é atualmente é uma é uma vila bastante importante uh, nomeadamente porque uh, tem uh, monumentos e tradições e uma cultura muito específica que importa sublinhar E é isso que eu tentarei deixar aqui neste programa. Tá bom. Eu, eu já já já escutamos a música de Madre Deus que que, que nos recomendou precisamente a Teresa, mas depois vamos escutar algo relacionado precisamente com, com a tradição e com, com com que nos acaba de dizer, de Santo Orcuato, não? Pois eu eu, eu deixei ao dispor de uh, o som de 14 sinos que, que representam o, o carrilhão muito famoso eh uh, dos sinos conhecidos por sinos de Santo Ricardo, que tocam uh, diversas melodias, desde as fúnebras às alegres, às, às festivas, ah, aquelas que anunciam o nascer, o nascer e, e a vida desta população que, que vive aqui no Vale de Santo Ricardo e que e que tem um timbre muito muito específico e que são sempre esse carrilhão é sempre muito aplaudido por quem o ouve. Por isso deixei como nota musical também para esta minha intervenção de hoje, que é exatamente sobre Santo Ricardo, ou um, como direi a seguir, um, um santo que que é espanhol, que nasceu aí na cidade de Toledo e que veio veio a dada altura uh, para a nossa região e e aqui permanece uh, no com o corpo, o seu corpo incorrupto uh, no mosteiro atual de Santo Tercato Ah, tem muita devoção, não é? Sim uh, Aqui em Santo Tercato venera-se o corpo incorrupto deste primeiro mártir do, do cristianismo ibérico é, Esta devoção ao santo transformou a localidade num dos maiores centros Romeiros do norte do país Aqui confluem uh, muitos Romeiros especialmente e curiosamente Uh, muita gente que trabalha na faina do mar porque tem muita crença no, no Santo Cato gente uh, de Vila do Conde uh, da Pobre do Varzim e de Esposende, onde as águas do mar são muito agitadas e muitas vezes uh, afundam os pequenos barcos da faina uh, da pesca uh, tem uma grande devoção a este a este santo e há de facto que já Há muitas e muitas décadas, posso dizer, há mais de 100 anos, um grande fluxo de romeiro, de, de romeiros que são dessa orla marítima. Aham. E, e, há, em em uma uma população também que se diz acernitas de perto de uhum. perto de, de Viana do Bolo, entre Viana do Bolo e, e a rúa sabe, mm -hmm. sabendo que me parece que chense Sí, que, sí, sí, que vivimos nós. Por ina ermitas tamén ta, había devoción po, de de xente que viña do mar para eh, traer pois um, unha, unha representación do, do barco que, que, mm -hmm. que se salvou gracias a a Virxe da, das Ermitas. E sí. entón eu moita relación tamén, moi, moi, moi comparación entre entre Santo Orcuato e a Virxe das Ermitas. É, eu, eu, eu penso que eu penso que esses uh, as crenças e os ritos e os rituais são eh um, uh, são pretensa de dos povos de todos os povos, não importa é. onde onde eles estejam Mas uh, aqui uh, esta devoção a Santo Oricato, que foi martirizado no ano 719 com mais uh, 27 companheiros, vem, digamos, dessa dessa data desde um pouco mais adianto do século oovo então o Santo Santocado uh, impedia uh, de, que avançasse aqui o exército do, do general do general árabe chamado bufa o uh, um general de tabique uh, e de acordo com a tradição o ele foi morto os companheiros também foram aqui chateados e ah. o seu e o seu corpo mais tarde, foi descoberto no, por entre umas umas silvas e um mato de tojo uh, por um monge uh, beneditino sobre as pedras uh, onde hoje ainda se venera e uh, está a capela da Fonte do Santo onde jorra uma água fresca que uh, anualmente também é venerada numa festa fechada particular, uh, chamada Rumaria Pequena, onde toda a gente vai e leva água essa água da fonte para casa. Eu ainda me lembro quando era criança ver gente de idade que curava uh, limpava as suas feridas, algumas feridas crónicas com, com, a fonte, com a água dessa fonte. Ah. Uh, atualmente, uh, Santo Tocato uh, repousa no no, no no mausoléu uh, uh -huh. bonito que está dentro que está na capela mor do Santuário de Santo Cato onde onde recebe a veneração dos fiéis que ali aqui ali vão em, em abundância essa capela está num no, no mosteiro não é uh, esta esta o corpo a capela da fonte do Santo fica aí uns 200 300 metros Do, do santuário, hoje Basílica de Santo Tercato ah, São dois, dois monumentos distintos A Capela da Fonte do Santo é um Onde apareceu, quando quando traziam o corpo de Santo Tercato Sobre um carro de bois os, os, os bois pararam ali E conta a lenda que jurrou inesperadamente Essa água que ainda hoje brota ali Da, da daquelas fontes, fontes. Uh, depois o Santo Cato teve vários vários túmulos uh, atualmente está uh, nessa dentro do, da Basílica de Santo Cato Num sítio próprio que pode ser visitado uh, por toda por toda a gente que ali ocorre uhum. que ali corre tá bom é, é, e que, em que datas do, do, do, do ano se, se celebra essa essa festa e essa, cer essa cerimônia há, há duas festas grandiosas eh, uma delas mais grandiosa que outra uma é a Maria pequena que, que se celebra que se celebra uh, no, no dia em que em que se conta que Santo que centro cato que, que as fontes brotaram a água. E ele por a romaria pequena será ali por abril, maio? E, e a romaria grande é sempre é sempre em julho na, na primeira uh, no primeiro fim de semana de julho. É de uhum. facto uma romaria imensa, uh, onde onde vem para onde vem bandas de música, arranjos folclóricos e milhares e milhares de pessoas que durante três, quatro dias estejam aqui. tá bom, uma, uma grande celebra grande <risos> celebração. Também... Eu, eu penso que eh, o que é Galícia, Portugal, por isso decimos que somos irmãs, de uma maneira somos irmãs, porque temos as mesmas raízes, as mesmas eh, crenças, temos, enfim, quase uh -huh. a mesma gastronomia brasileira, É que temos muitas coisas em comum uh, Sim, eu, eu penso que ninguém tem dúvida Dessa nossa Irmandade sim. Ninguém tem dúvida até porque Eu eu, eu considero Que nós que nós todos Somos um pouco viciados Uns dos outros é ah. mesmo, mesmo quando havia fronteiras uh, eu, é, Éramos capazes de Atravessar a Nápolis para o outro lado, para outra margem do Rio Minho, ah, uh, sí? para nos encontrarmos, uh, ou, do, ou numa margem ou noutra. Por sí. não, é, é verdade que temos uma relação fraterna e muita Eu estava a referir, há alguma similitude também nessas crenças religiosas, por feito de que, bueno o Santo Orquato aí tem, tem muita moita afluencia, e eu comentaba, mencionaba, pois, a Virgen das ermitas pero tamén hai un, un, un pobo moi recoñecido a, a nivel mundial tamén, que un, un, que un pobo que está en cedeira, non? Sabes? A, ah, sí, un, un, a, San Andrés de Teixido. San Andrés de Teixido, que tamén ten, pois, esa veneração do, dos... Do, sí, sí. dos Dos mariñeiros que, que, que van uh -huh. moito moito a, a, a esa celebración para poder pois pues, agradecer yavir ao santo, a San Andrés, uh -huh. pois pues, a súa o mm, seu patronaz, patronazgo quando sí. están no mar que, que aquel mar de de, de, de, de das da morte da, da da eh, mar sí, sí. bravo bravo amadrabad. Não, no, Porque eh, também eh, eh, eh se diz que o que não vai a São Andrés de Teguido, que não vai de vivo, vai de morto. Vai de morto. <risos> eh, sí. nós aqui nós aqui dizemos isso quando nos referimos a Santiago. Ah. Quem ah. não vai a Santiago em vivo, vai em Santiago a Santiago em morto. Ah. Mas, <risos> da, como dizia ali o Júlio, na da, da relação do povo do Mar com o povo enfim, da montanha, do Sim. do povo serrano. Uh, aqui, a cerca de 40 e poucos quilómetros de Santo Cato, uh, em Mondinho de Basto, há um monte que tem lá uma uma igreja de Nossa Senhora da Graça. fica Só se vê aquele monte com um cone com a igreja de Nossa Senhora da Graça lá em cima. E, e quando eu visitava... Uh, a casa dos ex voltos que está ao lado da igreja eu não entendia porque é que tinha lá tanta réplicas de caravelas barco, barcos, sim, sim, pequenos sim. apontamentos marítimos então foi-me contado que quando ali ao largo da pova de Varzim os, os pescadores uh, se lançam mais para longe e depois regressam, que esta montanha como está a grande altitude É primeira que ele é o primeiro ponto de terra que eles observam E então uhum. quando se sentem em pergo uh, pedem a uh, pedem ajuda a nossa Senhora da Graça uh, prometendo que se salvarem irão irão até lá à montanha e levarlheão a réplica do seu navio e, e mais qualquer coisa outros votos Sí. Fazem. E fazem. esa similitude que que, que há no, no, entre, entre o pobo galego e o pobo português é é uma, uma grande precisión, um, algo do que nos podemos sentir orgullosos todos, sí, e, sí. E, e, bueno, e, e você disse que, que, que como que uh, povo, uh, a vila de de Santo Orquato está pertinho que é o melhor para poder uh, chegar-se precisamente e já que estamos nisso, que é o melhor para poder chegar-se a a a onde onde alugar-se ou que que jantar, que, que coisas podemos ver aí? Pois eh uh, Santo Orquato uh, possui uh, uma, uma rede de autocarros ah. que liga Guimarães Guimarães para aqueles que não têm Uhum, automóvel, a Liga, Liga Guimarães, uh, são 7 km de distância, uhum. Liga Guimarães uhum. a São Turcato, normalmente de 30 em 30 minutos tem transporte público. Uh, sobre o que comer, uh, estamos no Ninho, podes comer rojões, uh, caldo, caldo de nabos e carne, uhum. podes comer... Podes comer, beber vinho verde. Vinho verde. Podes, vinho. podes, podes, uh, experimentar o bolo, o bolo feito de farinha de milho com depois batido, muito fininho com sardinhas fritas em cima oh. ou carne. Eh, ah. uh, arroz de cabidela. Carai, cara. Homem, estas <risos> horas da tarde, a estas isto... da tarde, decide uma, uma merenda... de carne, o que Homem. quiseres. E depois, e depois, bom, bom, bom depois as ao final, não, a pica, o, o, o café, mas antes do café ou ou sobremesas, não é? Aqui em Guimarães uma das sobremesas uh, tradicionais em, em Guimarães, uh, é o Tocinho do céu, Tocinho. que é um doce, é um, toce, um doce conventual, uh, feito à base de gemas de ovo E abóbora, xila okay. okay. Não sei como dizes em Espanha nós É uma uma abóbora que fica Em filamento Depois de cozida uh -huh. E as, as, as tranças de Ibarães as Tranças uh -huh. E, e várias doçaria Conventual Aqui uh -huh. assim, uh, no nosso meio Há muitos doces de colher claro. uh, Como a letria uh, Ah Leite de creme, Oil. pão de ló, doces ah, da arrombarias... Olha! <risos> Já está tudo com água na boca. Agora mesmo, agora mesmo, os doces estariam encantados de poder... Bom, bueno, de verdade. Pois, eu não quero molestar em demasia a sua colaboração e a participação... Con nos outros Para nos é un prazer e unha honra eh, Terte ter, ter como colaboradora E, e perto a que te tu tutee Mas eh, eu gosto de, de, de falar Tan directamente contigo Porque, mm, bueno, pois para nos eh, Enriquece o noso programa E ao mesmo tempo enriquece a nosa comunicación Non sei se coincides comigo, Armando Eu creo que Sí, sí, sí. Nisso, a parte de enriquecer a comunicación enriquece o nosso idioma como nosotros enriquecemos o idioma portugués um pouquinho colaboração sí. eu, eu é que tenho de agradecer esta oportunidade que me, que me estáis a dar de de ter este tempo de antea esta experiência de levar alguns apontamentos uh, deste lado Península Ibérica claro. Até vós, até vós uh, Possivelmente de, de convidar muitos dos ouvintes uh, A virem A virem cá A virem ter connosco aqui alojamentos Uns Sim. mais caros Outros Sim. mais baratos Há muito onde dormir e muito onde Onde comer E é. encontrarão de certeza um, Toda uma população simpática Acolhedora Que desde que falem com sotaque espanhol toda a gente abre os braços e recebe com o coração sí, sí. e para nós uma grande bueno, um placer enorme e, e a mais agradecer sí. muitíssimo interessa eh, que que estiver algumas bueno pois começamos Esta é a primeira uh, um, felicitação para a tua participação e a primeira participação neste nosso programa nesta segunda segundaeira 2021 2022 e eh, Bueno, pois eh, começamos com sim. essa pequena estruturação dessa Vila Santor Cato pero depois mais adiante falarás nos de Guimarães que é muito grande e é a cuna de Portugal segundo disse na assim uh, uh, falar tentarrei eu e Eva já combinamos tentaremos uh, fazer as nossas intervenções de forma uh, a fazer um a mapear A zona onde vivemos que é uma zona é uma zona interessante também onde muitas atividades uh, decorrem e falaremos também de escritores de alguns de alguns aspectos literários, ah. do Sim. outro monumento uh, relevante e, e vamos Muito. e vamos trabalhando em conjunto Pois muitas graças Teresa, muito obrigado como disse vocês, não é? M muitas graças digo eu. Está bem. Eh, é... outros muito obrigado. E agora escutamos as campanas, o carrilhão da igreja de Santo Orcato.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 Bueno, pois pues, un pouquiño despois de, de todo este tema da pandemia, pois pues, volve a recuperar a Mostra de Encaixe, que é un revulsivo cultural e eh, dinamizador aquí, da, da zona, a 30 Mostra do Encaixe onde tiña lugar a súa inauguración. Eh, tamén podemos comentar un pouquiño se vos parece, pois pues, eh, en Carballo Fiota, o Festival Internacional de Outono de de Teatro, que e cada bien. vez estáse Sí, cada vez estás en a internacional, chegando a compañías de diversas partes do mundo. non Parece mentira, eh, ao largo dos, dos anos, como carballo se foi posicionando pouquinho a pouco en, en, esta, en, esta, en este tema tan, tan relevante, non como é o teatro, que moitas veces parece que, que temos eh, visto como en, se iba esmorecendo en Galicia. Eh, sin embargo, pues, surdiu esta iniciativa e cada... Mes de outubro pois, parece como que, que, que o pulo medra e, e, e o interese espectacular, porque na maioría das, das representacións se, se agotan as, as entradas, que o cal pois, demostra bastante interese da, da veciñanza aquí da, da Costa da Morte polo teatro. tamén hai que decir que hai outras pequenas iniciativas nos concellos e eh, eh, Mostras de Teatro que eh, dan... Pois, eh,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 eh o que pode estar pasando oh, moitísima xente que perdeu as súas casas nestes momentos e eu creo que toda a xuda é pouca e que é máis surda das cofradías de pescadores a min concretamente paráceme pois eh moi interesante moi interesante de volver de Con... Sí, después... Outra cousa máis que te quería comentar sí. a, a ver, a Costa da Morte tamén está moi sensibilizada co, porque non é solamente os prestíxios non hai moitas cousas que tamén a, bueno, a, a, fanlle daño precisamente aos pescadores e aos ao, ao, ao mortes que, que, que teñen sucedido co, aos percebeiros que por certo mm, mm, diminuíron bastante eh, Sí, pero fíxate, mira, para a semana que van falarei vos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 Digamos, un, bueno, eh, somos coñecidos por os neuflaixos, iso está claro, e sí. hai unha historia detrás grandísima, e sí. aposta en marcha esta iniciativa en Camille para a semana que van vendo unha das persoas que máis sabe de neuflaixos ahora da Costa Morte, que é o Fernando Patricio Cortizos. Ah, Cortizos, sí, sí. E eu entendo, pois pues, eh, sinceramente, pois pues, que moitas veces hai que intentar dos problemas e intentar tamén sacar inputs para, para melhorar, claro está.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 o libro, e con este, pois, pues, concluo o resumen semanal. Eh, un resumen <risas> extraordinario, e además, cheo de cultura, que eh, sí. o que importa precisamente darlle a conhecer cousas interesantísimas aos sí. nosos ointes. Sí. Que... Aproveito tamén para comentarvos que o noso medio digital abre na semana que ven a, a, a, a televisión que pasan a Costa TV, pero, bueno, incluo tamén unha serie de De cosas interesantes los de fútbol da, de fútbol de la costa que aquí tienen mucha importancia pues bueno el fútbol de base sigue existiendo sí. ese, ese interés por el fútbol eh, desde otra vertiente y, y bueno y también pues por diversas entrevistas se irán publicando y aproveito pues para que A que, les, a que as persoas interesadas se acheguen ao, ao noso medio tamén para ir coincendo. O esta sea, que tamén hai televisión na Costa da Morte especificamente, <risos> non? Bueno, estamos aí en proyectos audiovisuais e, e moitas veces non son os nosos traballos diretos, facemolos xa un pouquinho por, por darlle un plus a o que é a difusión da, da Costa da Morte, sabemos que hai moitísima xente de, de, de moitos países que están pendientes precisamente dai, si, si, si ser un espacio importante a cubrir non no sabemos, mira, agora mesmo acaba de, de, de intervir un, un, un ointe bueno, mm. un seguidor chamase Cristian Salles, dende Brasil, que, que nos dá apertas dende aquí de Brasil e, e prefi, pídenos unha, unha peza de música para seguir escoitándonos. O sea que, además, pues, te, fel, felicítate a ti tamén. Por certo, que, eh, p, pregúntanos outro oite si, si tens alguna página no Facebook para poder seguirte. Pois pues sí, bueno, as páginas no Facebook eh, non sabe que pasan na costa, se si buscan que pasan na costa, Eh, me, pues no, no, aí poden entrar ao medio digital, é a minha, pues me busquen uh -huh. no Facebook, Ascal Manuel Reicalo, aí estou, pero bueno, o meu Facebook é moi aburrido comparado co que poderes ver que pasa na casa que ten moitísimas cousas bueno, era, era curiosidade que sí, sí, sí, sí. Ben, eu alegro-me de corazón de estar participando con vos para min é moi motivador pues, és, prepararos esta recolleta toda a semana eh, e bueno, habrá semanas nas que teñamos digamos, moita máis checha que outra pero eh, xa vos digo que o millor está por por vir. Vale, alégreme muitísimo eh pois a agradecérche muitísima a, bueno, a colaboración e participación. Vamos a poner unha peza de música que nos eh bueno, demasiado contentos por o feito de que eh, está interpretada en catalán, en galego e en castelán e acaba de publicala pois eh Tanxogueiras. Ah, bueno, pues vamos, vamos, pues escuitemos Vamos Bueno, despedimos de entonces hasta la próxima semana. Muchas gracias. Eh, Boa semana, aos tomar. Poñemos então esa música. para liberar el alma. Juntemos todas las fuerzas para cambiar mans salvan els plans que és de dolor nos libere del drama força i amor viva viva al cantar desbulla et dins i dona forma al cas traversa la nit desbulla dins i dona forma al cas crida foc foc crida esquitola rabia Bueno, pois xa acabamos de escoitar esa mm, primicia primicia de mm, para todos os nosos ointes é un estreno, unha estrena que acaba de facer mm, eh, o grupo Roba Estesa que está no seu disco que uh, acaba de publicar parece ser que tan xo guires virán a Manresa mm, en Vindeiros Días xa intentaremos darlle máis información a todos os nosos ointes tentábamos comunicarnos con Armando que hoxe, como podedes comprobar non está aquí conosco porque ten participación e actuación precisamente en Hospitalet eh, porque hai actuación de, dos grupos galegos para celebrar a casa de Galicia en Hospitalet e teñen como actuación especial e estrelar pois a de Carlos Núñez. e entón seguro que está axudndo a a, a, bueno, pues, a información e a presentación de todos os grupos diversos grupos e agora mesmo pois non podemos comunicarnos con el pero xa saben, todos que queiran poden chegarse precisamente allí a Hospitalet e poder disfrutar de, de ese concertazo que está acompañado do grupo de Rosalía de Castro de Cornellá do grupo de Hospitalet do grupo de, de Badalona, etcétera A verdade é que moitísimas persoas demandaron a pre súa presencia ali e houve que sacar unha, unha entrada pero mm, na zona preferente claro, hai que con eh, conviña facer reserva da entrada pero como é nun parque onde se está celebrando esta eh, grande festa para mm, os anos que cumple precisamente a casa galega de Hospitalet, pois entonces nos arredores poden achegarse lí e eh, comprobar que ese concertazo está máis que mmm... Bueno, obligado a, a, a, a velo Coido que comenzaron o comenzaron aí un pouquinho, estarán hasta as tantas da noite, quizás hasta as dez ou, ou da noite. O sea que todos os que nos estén escoitando poden achegarse ali para poder ver esa grande mmm, celebración que eh, os mmm, da Casa Galega do hospitales de San Afacero actualmente. Vamos a buscar unha peza de música que teña que, que nos pediu precisamente Cristian, que é mm, emigrante de Narf concretamente. Vamos alá. E cumplimos o seu desecho. A ver se si a ten aquí o noso técnico eh, eh, Poño para todos vostedes. Mm. I left my home in Africa, just looking for a better life. I'll get Just like you Just like you oh, oh, oh. Tonight I'm feeling sad I'm scared And I'm lonely I think about my family I left them all in tears Think of them with every beat of my heart Como cualquiera Just like you Just like you Rastronare A música para recibir a nosa segunda correspondente, bueno, segunda digo porque eh, en número, non porque se xa a segunda persoa mm, máis importante, sino unha das grandes que nos axudan a um, levar adiante a comunicación e a información que dende Galicia recibimos. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Julio, que tal está? Oxe, a, a topo meu aquí sozinho, pero non por eso mal acompañado coas persoas que participan connosco, a, gracias a, a, a ti e a outra xente como a ti que nos axudan a, a facer crónicas e intervencións inter, in, importantes e interesantes para todos os nosos oíntes e seguidores. Primeiro pregunto, che que é de Armando? Non estará por aquí, ó? Pois Armando está precisamente a, Traballando en Hospitalet Pois pues, ah. nun grande concerto que se está celebrando ah, certo, sí. Que se está celebrando ali Precisamente nunha, nun parque Onde participan todos os grupos De, de, de gaita e danza Das asociacións galegas Para pues, celebrar o aniversario Da Casa Galega de Hospitalet E ao mesmo tempo, pois pues, bueno, asistir a ese, esa grande participación de un grande gaitero, Carlos Núñez, concretamente. Olimpos, sí que, sí que te dispresenta y es eh, ilustre. Oye, por cierto, que, que tampoco es tan mal puesto ser segundo, ¿eh? que estamos aquí no, no, con, eh, digo primero, por... primero. <risas> sí, sí. no, porque Pero... primero primero falamos con Oscar Rey que se eche presentar o Dr. Manuel Rey que xa eche presentaremos sí. en seu momento que eh, fainos unha crónica e información directa de, de Acosta da Morte e eh, que agradecemos moitísimo por, precisamente por eso porque el precisa un poquinho máis de tempo a... a que digo, máis madrugador, non? Pero non por eso é eh, o primeiro, nin tampouco o segundo, sino que tanto un como outros son dos moi bueno, ben recibidos. Pero ainda así, que a segunda posición sempre un gran... <risas> bueno, sí, sí, fuera, sí. si si foran nunha, unhas olimpiadas, eh, si, sí, pero así, pois pues... <risas> bueno, tamén, igual o premiro moi bono e o merece sí, sí, sí. Que... sabes que teño que decir unha cousa interesante os xaves pasados estivemos falando con David Amor si coñeces ese humorista, monologuista que é de Pontevedra que ademais tamén sei que le gusta bastante a bicicleta, entón estive un porfón sagrada, que xouse de que hai moitas curvas e moi ita moitas mo, subidas e dixémoslle, "pois temos unha amiga extraordinaria que é unha grande profesora e ademais eh, eh, pois axuda a facer os raids de, en, en, en Galicia, chámase Fernando Fallana e dixo, "Téndese recomendar o contacto porque quero aprender." Pois <risa> pues que ben. Sí, sí, sí. Que de bicicletas precisamente iban, íbamos a empezar. No, non vou falarvos porque, bueno, xa sabedes que aquí empezamos a ponte e, sí. bueno, con tempo espléndido, con, con sol, aínda que amaneceu con neboa entón, bueno, pues, aproveitei para ir facer unha ruta en bicicleta e, bueno, eh, o bueno, día 8 de agosto puidose celebrar unha proba que estaba pendente que a primeira vez que se celebra que se coñece como Gran Fondo Ancares en bicicleta Ajá. Tivo moita zona con bueno, patrocinio da Diputación e de un, un montón de institucións Porque queren que se unha referencia a nivel de bicicleta de cicloturismo de carretera en Galicia e, O, o decirlle gran fondo quere dicir que é eh, longa, quere dicir bastante aí, aí vamos, é demasiado eh Moitos quilómetros entón Moitos quilómetros pero non son só os quilómetros xa te imaginas como os, eh, os portos, que ahora vos vou contar. A, a orografía galega ten as súas uh, subidiñas. Kilómetros 126. Carai. O que pasa é que o relevante disto é que, bueno, os sitios non puideron... Bueno, primeiro vos decir que hubo 500 personas participando. Carai. É menuda... a primeira vez, non? Es... Ora. Este... Eh, contamos ca a participación de Iván Raña Que carai. é pouco significativa Hombre, e iba a, di, iba a dir Indurain Miguel Indurain que era o gran esperado da xornada 8 de agosto foi Estaba prevista xa para o ano 2020 Pero pola Covid pues, non, se, non se fixera non? Sí, sí. E bueno, Miguel Indurain non puido ir ao final Porque por un ser contacto directo con un positivo de Covid Non puido estar Pero bueno, foi un éxito absoluto Con, es unha participación de 500 perso que para ser a primeira vez, o sea que as expectativas son que sea unha referencia en, en Galicia e no que no norte de España. Eh, non sei se vos son, é tipo quebrantagüesos ou outras así sí, sí, sí, bueno, sí, que teñen sal sí, sí, sí. soplao pues bueno, en Cantabria Parabéns, moitas felicitacións por adiantado ainda que sigas eh, explicándonos Si, sí, eu agora sí, contábamos que bueno, eu fixen un percorrido que precisamente fomos hacia ali, pois polo, pola neboa, non? Porque eh, vai tardar en levantar, entón xa tiramos para arriba, porque chegas aí, así que pasas eh, oi estaba bastante altiña, así que pasamos os 800 metros pois había ese mar de nubes non había moi alto no, no. e bueno, un pouco fomos eh, por ese percorrido pero sin, sin reproducido e sorprendeu-me que non íbamos en sentido contrario e viña un grupo pois de como de fora non xes puiden ver non me deu tempo de verlos maior pero cursamos os dúas veces eh, de oito ou de ciclistas que Ajá. estaban facendo eh ese percorrido gran fondo, pois pues que os ta... viñeron para bueno, eh, non poderían vir o día da proba ou alguén lles dixo eh, que estaba ben e viñeron facelo, non? Para que veixades un pouco, bueno, xa sona que está tendo o ciclismo e xa vos podo comentar que aquí eh, todos os fines de semana en BCREA aparcan decenas de coches eh, de grupos ciclistas que veñen facer grup... rutas aquí a A montaña pola súa conta, pero moitas veces eh, conto seguindo pois, claro, esta prova pose ser unha referencia ou como cando pasou a volta a ciclista anima a xente sí. e eh, dá coñecer o sitio e eh, despois veñ. O cal está vendo moi moito, moito é decir dentro do os parece que promete non e sí, sí, o, sí. o percorrido que esteace bueno, o percorrido foi para que vos poñades subieron. Catro portos, non? Unha era desde San Martín e da Ribeira Bueno, a prova saliu de Pedrafita Pero empezou costa para baixo sí. Entón, desde de, de San Martín da Ribeira A sete carballos Pasando por Quindouse Carai, Quindouse é tamén un poquinho sí, sí, sí. A verdade é que Bueno, pois eso sirve e Non somente para coñecer a zona Sino tamén para que a zona tamén Se, se, se, se reactive economicamente non? Si, sí, mira, despois digo Che dous, baixan ao Valdo de doiras, e suben de aí o que lle chamamos a pintini doira que entra esnogáis pedra fita arriba de todo ¿no? o e sea, subiron bueno, por lo peor sitio que se pode subir que é por, por, por basal a xente que, bueno luego baixaron as nogais uh -huh. subiron o cebereiro pero non pola nacional senón un, un porto que se lle chaman que vai por Nullán, Vosnullán, Villa Sol e, e despois de Villa Sol outra subida ao Cebreiro. Eh, que, tú, bueno, eh, una... eh, eh, o disto o Cebreiro, por, por aquela parte que, que fan o camiño de Santiago tamén? Eh, Subiron deste lado. Porque, ah, deste claro, lado, a, vale. a, a idea é... Sí, sí, que es, que esa, esa... Claro, pero a idea é eh, un pouco potenciar a zona. Entón, claro. xa do outro lado, sería a Provincia de León. E sí, para sí. todo este tipo de provas tamén é bastante engorroso facer as cousas entre distintas comunidades autónomas polo que todos os permisos, porque sí. tenías que duplicar as solicitudes. Ya as participacións de, de, de, de non sei de de, de civil ou do, ou das axudas que poidan darvos os os guardias ou cualquier outra cousa, claro, é difícil. Sí, de, é complicado facer nacional porque xa sabes como como é isto, son uh -huh. administracións diferentes, entonces Para estas provas, aunque non o pareza, fan falta un montón de... Combinar, de permisos, combinar precisamente de a... De permiso Polo propio día, a veces hai días no ano que non se poden facer provas ciclistas Por mm. ser ponte, saída ou isto, non? Sí, sí, sí Pero sí. bueno, que foi aí un gran éxito e que a min me gusta, pois, pues, ver que... Que todas estas iniciativas que despois eh, se traducen Sí En moita xente andando en bicicleta que antes, hai, hai cinco anos, non, non había, non? Uhum. Entón agora eu todos os fines de semana cruzo me co xente de fóra, vexo como veñen a aparcar aquí a VECRAE, e salen desde aquí, en a vía de Suarna, tamén sempre, e bueno, unha maravilla, non? moi ben, moi ben, pois eso eh, um... ti tamén, al, a, tamén tes a satisfacción de que ese traballo que lle, que lle dedicas personalmente moi altruista porque non xo pagan, pois vese ese reflexado en que hai muitísima máis participación cada vez desde que empezaches agora, pois pues eso multiplicouse, non? Si, sí, eh, fíjate que dices de altruista non? Pois que o meu é un hobby, non o fago por por eso, por por tú eso tú. falo de altruismo pero sí. pero claro, si, sí, pero ahora que o dices como estou ben metida, que Cada son máis, porque esta prova non organiza un é altruista, é dicir, son empresas. Sí. É que un club hoxe en día non se pode meter na organización de un evento sí, desas sí. dimensión. Precisa, moitísimo... Sí, sí, moitísimo. E, entón son todo empresas, porque o que vos decía, que, que vos iba a falar ahora, que rematou hoxe hmm. o campeonato do mundo de raiz de orientación... sí. Non, que vos comentaba, é unha semana... A semana pasada, sí, que nos fixeche... Nos... Si empezaron o sábado pasado, mira, e term... remataron hoxe. Sí, sí, sí. E si veron o que son, pero sen parar, non? Cada un para cando... cando... Entón, esa proba a organizan empresas. Non sí. pongo nome un club, un dos clubes galegos, que é o Galáezia, mm. eh, que estamos, bueno, aquí somos varios, sí. pero realmente a organización todo polos responsabilidades, cuestións económicas e o propia magnitudes do que son as infraestructuras e o que se ten que, que mover aí, xa hoxe, eh, cando hai probas deste tipo, son, son empresas que te claro, fan... Claro, claro, pídenlle a... un dinheiro para participar, a todos os participantes tamén, é pídenlle, sí. claro, lóxicamente... Bueno, eso... mira, ahora que o dís, eh, eh, sabes ca, cal é o precio para inscribirse neste campeonato de mundo de RAIS? cada equipo de 4 personas, non? Hmm. Eran 3400 €. Só só a cuota de inscripción para poder participar. Sí, sí, sí, sí. E aínda así esas empresas non non é daí de aí de onde sacan os cartos, senon sobre todo Penso que hai máis publicidade de Claro, no pois sí, sí, sí, sí. si como to... decir, co precio da inscripción normalmente non se cubre, non se cubren gastos. Claro, é, é moi muy... Dios e, e publicidade, moita publicidade. Uh -huh, uh -huh. E, o sea, que está moi profesionalizado todo e é lóxico. Bueno, Porque... pero vos como, como club, está, tú e ti estás moi contenta. Sí. eu, además, pues... No, no, pero son cousas diferentes, claro, non só so a nivel galego, e é o traballo que, que che dá, sí. pero, pero, bueno, de, podes... Pues eso, non sei se si lembras, ten, temos como 150 participantes, pero, sí. pero eh, bueno, non sei é que é distinto. Xa, bueno, non sei, non é, é dun día... Eh, e inda así o, o traballo que dao, que che digo, porque tens que pedir permisos sí. a, a, tra, a tráfico que é eh, goberno civil ou que era sí. delegación, non todo o que é interior, non todo sí, o que sí. é carreteras, montes. Sí. Eh todas as veciñas eh, monte comunal, xunta mm, Como se chama? Comunidades de montes comunidades, por sí, sí, sí, sí. Permisos, menos mal que en Cáceres só hai dúas, eu só hai unha comunidade de montes. Caray. Es decir, aí libramos, estamos vale. pasando, pero bueno, te, teríamos que pedirlle permiso a todos os propietarios privados. Claro, claro. Pero é claro. viable. O sea, que non lo pasan un pouco por alto, xa non lo, pero porque realmente sempre son comunidades, entonces as comunidades sí que selles exixen un papel firmado pola comunidade de que te permiten pasar por aí. Claro, claro, claro. Eh, incendios. E, e tendes bueno. tendes algunha participación de, de, de, de, do, do, da protección civil, por exemplo? Eh? Al, sí. Algo vos ajuda tamén, non? Colabora, vale, sí, vale. colabora aquí ao Concello. Moi ben, moi ben. Eh, Guardia Civil tamén, Tráfico tamén nos manda colaboración, pero, bueno, sí. principalmente mm, eh, som, xe, somos nosos do club que ese día veñen a axudar, e sí, sí. este ano como, polo tema do COVID porque cando foi foi era un momento dos duros de que incluso estábamos prácticamente salindo dun confinamento e diseñamos as cousas para que fixera falta moi pouca organizado moi ben moi ben para que non fixera falta moita xente participando ¿no? Sabes, sí, sí, sí. Que ajudando, porque non podíamos dispoñer pola cuestión de de, de que había horas xa se relaxan as medidas pero daquelas era moi Y era foi a primeira que se fixo en Galicia desde o Covid. Sí, eh, sí, sí, sí. Claro, lindo non se sabía, había unos protocolos bastante estritos e entonces o que fixemos foi todo moi pues, sí. moi esquematizado e moi organizado. Pero moi ben, a verdade é que eso é sí. es unha semente para que esas empresas despolveñen a facer todas as cousas que vos comenzastes. Sí, e mira, despois se quedes falo che pasamos, deixamos o deporte. Sí. Como me comentabas outro día pues, da, o que é a campaña de castañas, pues, este ano hai pouquísimas. Ai ah, moi poucos, aquilo non sen, bueno, magustos de momento non hai previstos, aínda que eu creo que bueno, xa temos o San Froilán que non houve casetas, pero xa houve barracas que ao principio estaban aí. Vale. vale e parece sí. que se está animando isto, co cal quizais empecemos a, a ver que si sí que va a haber magustos. Castañas hai poucas. Mazás, mm, non hai campañas, sabedes que aquí veñen buscar para a sidra, non? Si os tean un estatuna nun, pero sei sí que hai, eu esteño de comer moi boas e aunque veñen co bicho, sí. se selecciona e tal, eu collei unhas mazás moi boas, moi boas este ano. Pero... Estou collendo, pero coa xa man é pa comer sí. e moitas estragadas porque xa se pudre no mesmo árboleo e tal, pero sí. non me parece Unha colleta boa, eh? a nivel de calidad, aunque... Pois, se si, si, si é boa, pois hai que aproveitarla tamén para facer marmelada, para facer eh, fa, facer asadas para acompañar algún algún plato gastronómico, e dicir que eso é unha, unha maravilla. Oites, a mín, se te digo Xulio que... Jo, que sí. vou decir un pecado que non se pode decir, <risas> pero que a mín amazago está máis e como sae do árbol, non entendo, mira un cando poquinho de á Cuc... e veixo que as meten na compota e as asan e que digo, ai dios, tanto traballo cando esfolan eh? sí, lim... limpalas na fonte eh, a la morder e dices si, a mí non me condena se si non me gusta nada non está confitada con fíxate <ríe> non, eu digo por, porque se si hai si tantas por ponedes bueno, a aproveitarlas aspecto non? non bueno, digo tantas. por eh, máis ben calidade porque vale. o que xes pasa é que salen estragadas moitas que vale. as colles se xa teñen aquí xa chamamos o ronco Sí. Non se mo gusano, non? Si, si, si Entón, claro, esas eh, Bueno, pois pues, Moitas veces dan, podes comer a parte Donde non está, bueno Os gaiteros facemos eso Que sempre levamos unha navalla no bolsillo Entón eh, partimos a mitad E quitamos yo, Quita yo <ríe> No instante ala, A morder nela Pois este ano hai que facer moito así non Despois tamén estivo estivo a Vendimia A unha, ah, sí, sabeis, sí, en sí. Coea Que outra, pois parece que Houve unha moi goa Boa Colleita este ano sí, sí, sí. E Habí bueno, Que se ve que era un cultivo Moi, moi presente Nesta zona de Ancares sí. Pois hai anos que hoxe non queda Casi en ningún sitio Salvo ese paraíso do viño Que hai a Ribeira do Nadia, non? Si. Sí. si sí, aí si, sí, pero bueno, aquí vais des foi desaparecendo. E depois dentro do 15 15, como decir eu vigésimo, no, non, vigésimo quinto eh, non. 15º, outono gastronómico. Si. Sí. Pois está continua, sabes, este que é un eh a nivel de Galicia, non? Pois nin esta zona temos a Chan de Vilar, que participou xa, ven participando casi de sempre. E ofrece este ano dous menús. Entón, hai este, este primeiro, o menú un, que eu, a mín, mire, así eu mezclaría os menús para dar a lata, non sabes como é? <ríe> Quero isto deste, dañinxase e feitiños, e tú, non, isto deste, e o segundo daqui, non. Eu mezclaría o menú un co dous, porque a mín o entrante do, do un, gustame que é queixo de cabra con eh, cebola caramelada. E iso a cebola gustame moito, é máis fana moi ben aí. Eh, despois eu do segundo, eh, gustame o, o segundo plato, que é o... Eh, vamos a ver, em, pementos... Bueno, o primeiro plato, que estes eran entrantes. Pementos recheos de espinacas, peixe sapo e eh, gambas. Carai. E é entrecosto. Entre É que claro, eu prefiero porque no primeiro plato hai segredo de porca celta que está moi ben pero eu quero meca a tenreira aquí eh, eh, o, o que lle din os grandes eh, gastrónomos cor, eh, eso <coughs> marisco de cortello de alta calidad Sí, sí, aquí xa sabéis que é espectacular carne, A carne, a carne eh. espectacular e que non base a ningún sitio que este como aquí sí, sí, entón sí. eu quero me con iso eh, E despois, bueno, eh mira, teñen, nos, nos postres, teñen xeado de chocolate con mus de queixo do Cebreiro, que só ten moi moi boa pinta, un mus de queixo do Cebreiro, ah, Ten que estar moi ben. Si, si, si. pois directamente o queixo do Cebreiro solo con mel, sí. que eso tamén é moi xa. Eh, aquí nesta zona de de aí das eh, nogais xa limitando con con pedra fita, non é super sub típico o queixo de Cebreiro. Eh, e bueno, que te por aquí outra cousiña. Dime. Non sei como andas de tempo. Si, sí, estamos, estamos a tempo de poder escoitarte un poquiño máis. Se si, se si hai algunha novidade eh, con respecto, oscoita, oh, hai hai algo que que si len aí no de turismo, parece ser que que teñen moita zona o o algunhas vivendas rurais ou algunhas casas rurais que falan do do outono gastronómico que paga a pena polo menos visitarlos, porque parece ser que ofrecen unha fin de semana para dúas persoas con unhos precios extraordinarios e un, un xantar, claro, de outono Pois pues aí trazo, porque é un programa xeral non ah, sí, debe como ser Como son sí. os paquetes que teñen un precio fixo ¿no? que me parece que non, se, non teño apuntado creo que anda como 140 euros pode ser hai po... o... no, no un link era... algo, pero ahora mismo de memoria no... pois hai, hai ah, un establecemento que este outono sí. está inscrito aquí na zona nosa, na comarca dos Sancares claro. eh, eh, a Lareira en de Vilaras Nogais pues de que es. é unha aldea claro que igual xa o 9% porque pa min, é unha aldea que está xusto encima da Torre de Doncos de feito hai un un camiño en Torre de Doncos que está no río, que é un entorno mui chulo, pues pois, de un camiño de Chan de Vilar por detrás da, da casa rural esta que podes baixar ata, ata Torre de Doncos. Eh uh -huh. e, e, e bueno, unha casa onde eh, atende Edita, levan Yasuana e levan moito tempo e con unha calidad, pues pois, eh unha atención moi boa, se si comese moi ben, eh? Así que bueno, Uix. como outros moitos sitios, pero mm quero decir, pues hoje estamos falando deste e Si, si, si, si. No, eu comentabacho ai comentábache por no porque sempre sale na conversa que temos contigo moitas cousas interesantes, se do, do do dos bagostos, falachemos. De... Entonces, nunha delas era esa, porque puñan relevancia Nunha das comunicacións, bueno, sabes que nos chegan aquí a redacción informacións e falaban do outono gastronómico que na zona de San Cares, pues, está moi demandado, moi muy... demandado. había, que... había outro sitio que xa, ver, xa verás como lepras, a casa Crego en Villaquinte. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí, que... sí, sí que, bueno tamén é un sitio espectacular, pero eh, adoitaba estar inscrita a participar e penso que este ano non non está pero igual igual me equivoco eu mirei así nun mapa donde veñen as localizacións e pareceume que non estaba ah. est stran a mí pero pero porque isto claro, me parece que son esos son precios eh, que es tipo establecidos para sí, que menús pode ser. valen sí. igual en todos os sitios de galicia o sea que é un programa xera Bueno, pero o, o digamos que o menú é diferente en cada zona e entonces parece que esses menús que se ofrecían aí na zona de San son menús moi relevantes, que que teñen que acompañados algúns deles con co co, co produto de de do quilómetro, non? Que de quilómetro 0, sí. que por exemplo o, os chopís, os rovellóns, entendes? Cousas sí, que sí. cousas cogumelos, tene. ten que non o pois pues ten croquetas de cogumelos. Sabes? Que teñen de estar moi boa, si, sí, pero e aquí o típico de Os pementos, os sí. pementos que en esta casa, este sitio xan de Vilar, son moi ricos recheos. Sí, sí, sí, sí. Eh, Despois, bueno, o queixo do febreiro... Hombre. Eh, eu penso que como... Sí, sí. Aqui evita moitas cousas con o queixo sí. do febreiro. Sí, e como papilla pros nenos, unha cousa sí, que... Sí, sí. <ríe> non pode faltar, non. <ríe> moi ben, moi ben. E eh, eh, miro, que che comentaba hoxe falar de un traballo que sí. fixou pues, un compañero me... si queres, eh? non sei como... Claro sei que te... quero, claro que quero Unos exoentes tamén o queren, veña sí. Que é Ignacio, Ignacio Cabarcos é profesor de xeografía e historia aquí no IES de Becerrea sí. e, bueno, dentro de un, de un traballo que estivemos facendo conxuntamente sobre a vía romana el fixou unha investigación que é como perviviu na Idade Media ah. ese camiño que fixeron os romanos Como eh, durante os anos da Idade Media e ata hoxe en día, pois eh, seguiu en funcionamento, non? Pero el centra, xe el experto especialista na Idade Media, centrou xe neses, investigar eses anos, non? Uh -huh. Entón, esa vía romana entra polo, por este zona de Cervantes. E eh, eh, bueno, demostrou que, que era un, un camiño que vertebraba, que unía, o que era eh, Cervantes, uh -huh. co Bierzo. Con Carraceto, porque no vierza ese, moste, ese mosteiro que é de Carraceto Carraceto, Carrace, Carrace, de... sí E como tiña un montón, debido precisamente a esa boa comunicación Como tiña moitas terras en torno a este camiño romano e medieval despois E uh -huh. bueno, unha cousa moi, moi interesante, investigou un montón Saca un montón de datos relevantes Como, por exemplo, que se chama, se coñece Cervantes Terra de Cervantes, aparece no século XII e uh -huh, uh -huh. era unha subdivisión do que era un territorio moi extenso nos anos séculos anteriores o XII, no que sería a alta idade media na zona de Navia de Suarna uh -huh. que era eh, Navia incluía Cervantes Becerrea e o que, bueno, toda esta zona era parte de, do, do territorio de Navia uh -huh. eh, despues no século XII pues, aparece eh, Cervantes, Cervantes non a partir do século XII si, si, si E eh, Bueno, logo nonn ten unha publicación non con sí, ba, ba, eh, bueno, isto que vos estou dicendo que non é exclusiva, porque sí. o temos xa preparado e bueno, eh, fixemos unha parte conxunta que era sobre a vía romana e Ignacio e eh, con, continuou na non sí. traballou aí non digo doble traballou cuádruple pois pues, pa buscar documentación, esttivou na Universidade de Santiago, pedindo sí. no obispa bueno e entón saca unha publicación sobre esta, esta a continuación a Idade eu vos Emilia pois, que xa salirá en, en novembro xa cando a publiquemos que é moito máis extensa que isto que vos digo eu sí. pero bueno, vos pues, conto así algún dato pois non? estás nos dando unha primicia para todos unha os nosos intereses sí, sí, eu yo... saco así alguna cousa que deixo como que eh, tanto Mosteiro desamos como do Pena maior como ese de Carracedo hmm. Carracedo ou Carracedelo, que é o... Carracedelo. Tu... Exactamente. Sí, sí. sí, sí. Pois pues, como tiñan eh, propiedades aquí en torno ao camiño medieval, e tamén o Vispado de León e Hugo, ¿no? uh -huh. que tiñan todo propiedades aí en torno a ese camiño que fora Vía Romana. ¿no? E entón, eh, pues, bueno, eh, por, tamén se sabe a partir de aí que era unha terra de porque polos foros que se facían os mosteiros cos, cos propietarios, non? <risa> que, entre, que había moito... Mmm, bueno, había os cultivos xa de cereal, que son máis típicos, pero que tamén había moitas viñas e liño, que hoxe están desaparecidos, non? Ajá. Pois outro dato así que é interesante. Eh, e logo, bueno, eh, sobre isto, pois pues, tamén decirvos que había un, un mosteiro hoxe desaparecido... En, en, en San Salvador de Mosteiro, na parroquia de Mosteiro Cervantes actual, mm. y se ten conhecimento del dende ano 1002, en que se sabe que, que vivían sete religiosos, mm. que eran homens, un mosteiro masculinoso. I, pero sábese se que, que se, polo menos no século X, xa existía, un século antes. non sábese por por alguma documentación de ventas de esclavos e todo isto, non? E ah. este mosteiro pues, eh, foi doado o, o bispo de Lugo por Fernando II mm. eh, no ano 1167 que, bueno, e despós pues, non se sou xa nada máis dele. Eh, Oxe hai unha igrexa donde estaba o mosteiro que é a igrexa de San Joan de Mosteiro mm -hmm. que es, eh, antes era dedicada a San, San Salvador pero desde o século XVIII pues, sabe que a a San Joan de Mosteiro, e tamén se sabe que ese ese antigo mosteiro, pois pues, que pertecían igrexas como Vilasante, Santa Comba de Villapón, Santalla, bueno, e San de, de Lamas Lamascun. Eso que bueno, un traballo voísimo que, que vai quedar aquí, pois pues, para o que é o coñecemento do pasado medieval nestas nestas zonas. Pois agradecerche moitísimo A tua aportación e participación No noso programa Sempre é moi ben vida E, eh, eh, bueno, pois esa primicia Convirtese en algo moito máis eh, Interesante cando nos cando Se faga a publicación que tía, Cando que se faga a publicación O que podemos facer se queredes coi, eh, Eu vou la paso Porque, claro, hai que chamedes a, a Ignacio que, que faledes con él directamente Porque pues vale. seguro que está encantado E podémoslo, podémoslo... Bueno, podero entrevistarme yo sea, directamente, pues, así que xa quedamos en Pois pues, moitas gracias, Fernanda. Ata de... a vindera semana, que teñas unha feliz semana. Veña, a todos vos. Veña, ta aperta. Vamos a ta, ta. despedir a Fernanda cunha peza de música das tan xogueiras, esa segunda que teñamos elixida. Xa titúlase... Digo volo despois. Nunca cuspás cara arriba Que todo tende a caer eh, Para apalar faltas doutros antía de avere Bueno, pues acabamos de escoitar Figa, que é unha peza de música que Tanchugueiras acaban de, de poñer... Bueno, fixeron unha, unha emisión extraordinaria. Eh, parece ser que houve unha votación en, moi importante ali en Galicia eh, e o resto de España tamén. Eh, pre, propuxeron a, a tanxugueiras para que poidan ser representantes eh, galegos en No, no, no festival ese de Eurovision sabe tentaremos falar con ele a saber que é o que nos dice pero vamos a ver, non sei se si, si temos xa ao outro lado do fío telefónico a unha persoa moi importante unha muller que eu presento vos como unha poeta e periodista galega que naceu en hombre en Ponte de Hume, pero que nestas lides a mín dame un, un pouco de vergonza falar con ela que foi o premio Galicia de Comunicación e tamén foi o premio de o xea que darlle as moitísimas grazas por atenderme eh, saudala moi cordialmente moi boas tardes, Eva Veiga moi boas tardes, Julio vergonzaño, ninguna ao revés que va, que va, que va bueno, encantada digo... e feliz de, de falar con vos É unha honra, sí Para min, para min é unha honra enorme Por feito de que, bueno, eu falaba de, de ti Porque ti, nesto da comunicación Xa eres un, un nome importantísimo e, e ao mesmo tempo, pois, eu que quería falar contigo Non somente por por o teu traballo poético enorme Que, que admiro moitísimo oh. Sino tamén porque hai pouquinho tempo Estivetes aquí en Santa Coloma de Gramanet ah, Pois, eso, recitando pois si sí, esta pasada fin de semana, o, o día 1 e día 2 de outubro, tiven a honra e a sorte e a felicidade de estar en Santa Coloma, de coñecer a xente de Airiños de Galicia, sí. eh, que non coñecía e que foi un placer e eh, eh de compartir un recital eh, inesquecible eh, con poetas maravillosos como Rodolfo Hasler como Sonia González eh, Vasca ou como Oría. Gloria Col a catalana y, ou Marta Chávez portuguesa sí. Carai Que, sí. no, bueno, felicitación porque eh, parabéns, porque sei que foi un exitazo e ademais a xente disfrutou muitísimo. Eu tamén disfrutei hai un momentiño que estaba volvendo a repetir a a a, a repetir que que tamén muitísimo. Eh volví a ler eses dez poemas que que que, que atopei nunha <risa> nunha das lecturas e, e que unha delas pois pues, ve unha memoria o feito de que de, Pois, diríxella a, a, a Margarita Ledo, que tamén estivo por aquí ah, e eh? que sí, de unha sí, grande admiradora non somente de sí. poesía sino tamén de uh, bueno, unha gran directora cineasta non Bueno con Margarita Ledo teño a sorte de ter amizade con Margarita Ledo e sobre todo de ter aprendido tanto con ela non? é unha persoa que eu Eh, veño admirando dende, bueno, dende moi nova non? Eu, eh, admiraba xa cando traballaba na nosa terra cando, bueno, como xornalista xa mm. había en Barcelona eh, logo xa cando foi a facultade de xornalismo, comunicación en fin, eh, pero coñecía tamén como escritora e admiraba moitísimo porque me parecía que traía a Galicia aires novos ¿no? sí, claro. aires de modernidade é unha muller realmente con a mente privilexiada ¿no? porque ten moitísimo coñecemento de casi todo estar con a carundela é sempre aprender e sí, sí. por outra banda tiven a fortuna de traballar con ela no cinema ¿no? Mm. é dicir fixen con ela a cicatriz branca e eh, acabo de intervir tamén de participar na súa no seu filme tan premiado Nación que foi premio especial no Festival de Sevilla a dirección ¿no? dunha película eh, eh, do Estado ¿no? eh, eh, bueno eh, estar con ela a verdade é unha fortuna é una fortuna porque é un ser realmente importante para mi Sí, bueno, pois pues importante eu, para Galicia, ca. Tamén para, para todos no, si sí, sí, sí, Pois pues, sí, sí, sí. pues eu, claro, fixeime nese nese, mm. nese, nese poemas e aí comezaba sí. precisamente as palabras semellan estar sempre sí. onde nunca son. Sí. E iso ven moi a conta de que precisamente os, os galegos temos que eh, gabarnos e eh, eh, sentirnos mm. orgullosos de que os nosos nos idioma eh, está ben prestixiado polo que n usa o que non un usa non Efectivamente, pois texto dá razón no, no, no, Pois eso eso, eso, eso, eso, é, eso é moi importante O que acabas de dicir Xustamente, ¿no? un idioma en realidade Existe mentre se usa ¿no? claro, claro. E, e todo idioma é unha riqueza Porque é unha maneira de comprender E de entender o mundo eh, Que chegamos ao resto ¿no? do, do, do mundo É, decir, é unha maneira de, de, de, de sentir a vida uh -huh. e esa diferencia é eh, que nunca é um, un idioma nunca afasta ou clúe non senón que achega, creo eu a aos demais outro modo de ser de, de, de percibir de crear non e eu creo que eso é sempre unha riqueza non sempre que eh, que nos deje excluirte, ¿no?, siempre que sirva para comunicarmonos, ¿no?, sí ye ye isto vén a conta de que precisamente última saí prensa hai eh, hai algúns medios que se fixeron eco duna peque, dun pequeno remedo que fixeron un, un grupo de, de na televisión galega que non no, foi unha televisión española que, que me parece que se, que se refería a Masterchef ou así que intentaban imitar o nos idioma eh, eh, algún deles pois pues, quería quixo disculparse eh, tratouno como dialecto <risa> bueno, bueno, a ver, eh, hai bastante desinformación, ¿no? Sí, eh, estudian pouco, ¿non? <risa> claro, ou len pouco ou, ou non, non sei, len. ou, non, len, ou non, non sei, pero hai bastante desinformación, sí. O peor é acabarse desa de desinformación, ¿no? sí. eh, e falar dende aí como se tiveran razón ou como a, bueno, Como se fixeran un chiste tan malo, non? Sí, sí. Eh, sí, a verdade que falta moita... En relación as linguas, eh, coido. Falta moita mmm, simpatía. Sí, simpatía. Simpatía e... pola diversidade, non? Simpatía e empatía tamén. Pues, bueno, dices? claro, eu, eu, xa reúno en nesta palabra todo. ¿sabes? Simpatía sí. e simpatía. É dicir, mirar con agrado, con amor, con con respecto ás outras línguas o máis importante é eso, sí. importante eso respecto, ¿no? o respecto sí. non feito de que podes, podes non entendelo por exemplo o, o, claro. o croaca, o croata sí, podes non sí, entendelo, sí, sí, pero sí, sí. cando menos esa persona que está intentando comunicarse, sí, entrega sí, sí, un sí, idioma sí, sí, e punto, sí. nada máis e so... sí, sí, sí, sí, no. sí, no? logo entre eles lógicamente non llevas a de decir a un croata que, que fale noutro idioma que non sexa o seu ¿no? exactamente, exactamente. Então, eh, eh, que non encontro, é eh, eh, dicir, eu xa se si alguien non entende galego, lóxicamente non yo falo en galego, non? porque afortunadamente coñecemos máis idiomas. Porque o problema é quen que, que pensa que bueno, ou o papanatismo ou o papanatismo de que eh, eh, no, maiormente aquí en, en na península, xa vou falar da península, porque en Portugal pasa igual, es decir, todo un mundo eh, que aquilo que chamabais Sacτιαzpardo o Esperanto, ¿no? O sí. Esperanto peninsular que chamabais so ao castelán, ¿no? sí, sí, sí, decir, sí. porque nos sirva a todos para comunicarnos en caso de que alguien non entenda, no entenda, sí. Pero eh eso de de querer imponer só un idioma sí. é como tratar de imponer só unha maneira de entender o mundo, unha só idea, eso é nefasto porque Iso é a morte. Sí. A, a vida é diversidade, non? Sí, sí, sí, claro, claro. Eh, respectuosamente considerada. Sí. E eh, então eu creo que, que nos falta moito de todo. Sí. <ríe> de todo iso, <ríe> bueno. non? Para falar así vulgarmente vale. Voltamos a, tua, a teu traballo específico que últimamente dedicaste precisamente a, a poesía, que según teño uh. entendido as, as publicacións túas están moi referidas precisamente a eso ¿no? e eh, uh. eh, teño entendido bueno, non somente nos concertos en algúnas declamacións extraordinarias que nas que participas pero tes previsto alguna publicación nova? Sí, eh, tiño pendente un libro coa Editorial Olifante en bilingüe, precisamente Ajá. en galego e en castelán eh, estú tamén preparando unha antoluxía para a Deputación de Pontevedra eh, da miña obra en galego e eh, eh, bueno, e estou escribindo outras cousas, non? si sí. sempre, bueno, hai que estar aí <risas> <Tires, risas> hai que estar aí mm. grande... bueno, para min é eh, eh, unha honra terte na... No, no, no, no. Como primeira conversa contigo, teño nah, okay. unha grandísima non só por por por eso, por porque te admiro con, como poeta, sino tamén polo grande traballo que le vas facendo últimamente, ¿no? E participar con unha humilde eh, Asociación Galega en Cataluña, para nos, eh, non sei, representa Bueno, no, é ao revés, no? é ao revés. É, eu penso que sobrevivo no idioma tamén, eu por exemplo, cando estive precisamente, bueno, estive máis veces porque eu teño un grupo Uh, un grupo co que recito que son dous músicos uh, Fito Ares e Bernardo Martínez que son dous musicazos impresionantes sí, pues, e, e con Alfonso Costa que pintor facemos uh, espectáculos de poesía música e pintura multidisciplinares no? sí, sí, sí. e entón eh, eh, temos viaxado por exemplo mm. a Centino, a Uruguai sí. por aí e eh, tamén viaxei ali, ali rodamos eh, a cicatriz branca con Margarita, mm -hmm. e eh, eu pensaba que sobrevive unhos idiomas as veces con máis amor, fala, mm -hmm. con máis amor eh, fora. Mm -hmm. Eu vexo, por exemplo, eh, vexo vos, a vos eh, que, fa, que tedes un empeño por proseguir <risas> con os sí. idioma e darlle difusión e facelo útil sí es eh, como pasa en Buenos Aires ou en Montevideo, non? E a min eso emociona me profundamente. Então quero decir que a honra é para min, bueno. porque estou con xente que ama de verdade, non? Sí. Que ama de verdade. ¿no? Poesínte, o idioma eh, aportamos un grosinho de área. por certo quero te, quero te convidar a, a, o día 28 de novembro vamos a estar en no Culturgal en Pontevedra apresentando ah, eh, eh, o noso bueno, o noso certame de poesía ver. Rosalía de Castro de Cornellá que le vamos a ver aquí é, eso é moi 35 anos le vamos pues claro moi sonado eh, claro eu <ríe> bueno, creo eh, eh, queremos que veñas por ali para regalarte ou gasallarte o, o libro que Que, que últimamente pues, publicamos que non puidemos facelo visible por culpa da pandemia pero bueno, pois, aí, intentaremos que todos os que se achequen a cultural pois, poidan... pois ali, ali nos <ríe> vemos entón. pues, ali nos veremos, agradez, claro. agradezo moitísimo no, a tua, a a, a, sí. a esta primeira conversa que mm, intentarei incomodarte sí. en outra ocasión para ah, non somente para felicitarte sino para facer, <ríe> facer que os nosos ointes saiban moitas cousas máis de ti Bueno, eh, eh, ben, eh, estupendo. Cando que irades, eh, tedesme a vosa disposición. A Encantada da vida de Moistre, ¿verdad? Moitas gracias, Eva, que, mm. que teñen gracias moitos éxitos ti, nese traballo que dis que vas sí. a publicar. Sí, bueno, pois pues igualmente, unha aperta moi grande e boa tarde a boa todas Boa tarde, moitas grazas. Grazas a vos. Vamos a despedir a Eva cun bocadeño de música cualquera que teñamos aí preparada para que todos os nosos entes sigan pois, a, non sei, aduviando o noso programa con música. Pode ser Carlos Núñez, pode ser eh, na Lubre, pode ser cualquera doutro destes que xa vedes que nos intentamos que todos vosotros disfruten non somente as coas entrevistas e informacións que recibimos directamente en Galicia, senón tamén con alguna que outra música. Alaba aí. Pues aquí seguimos. La verdad de es que eh, teníamos previsto intentar comunicarnos con, con con nuestro amigo con nuestro compañero Armando Fernández, pero parece ser que bueno, pues hay algunas inconvenientes, pero o que sí tenemos o mejor otro lado del fijo telefónico eh nuestro poeta de la mariña Paco Rivas. Muy buenas tardes, Paco. Muy moi boas. Moi boas. Moitas grazas por acompañarnos e eh, a sen, a, a atender a nosa chamada. Sempre Mas... benvida, ademais, moi agradecida a tua participación. Oi, pois, pois alegrome ben. Bueno, dentro da na Mariña Luguese últimamente está de moda o feito de que xa non tedes tanta preocupación por culpa do COVID e eh, hai un poquíño máis de de apertura nese, nese caso. Non eu supoñe que agora en geral, non polo que leo, vaya, porque eu non cementaro de moito, pero penso que agora aí en geral, non? De que Bueno, eu digo, que... digo eso porque resulta que temos noticias de que por lo menos, por lo menos na Mariña, bueno, estuvieron facendo presentacións de libros, estuvieron facendo algun actos culturais e eh, en pois pues noutras zonas parece que está un pouco máis restringido. Eh, eh... non sei, non sei, aquí fixo durante o no no obrao, pois pues, as feiras os libros, eso fixo eh? Sí, pero, pero fixe tamén na Coruña, fixe tamén en Vigo. Non sei, sé, eu creo que máis ou menos, non? Faron aquí houve un momento, agora, neste mes pasado, que estaba todo moi alto. Sí, sí, sí pero, pero agora dices agora... está... bien, polo tanto. Sí, pero agora actos que vos hai agora non, non hai, non? Bueno, agora, agora está vendo San Freilán, pero, <ríe> pero demais cousas por aquí non, non sei, eh? tampouco me entero moito, eh? non te fixe vale, vale. moito de, de mí. Non vale. me entero moito das cosas Pero bueno, que si, si leo, bueno, escoito Escoitades todos, non, de todas E que que isto que parece que está Aparentemente ben en toda España, non? Non son toda Galicia Sino en toda España en bueno, 50 Sobre 50 casas Por cada 100.000, non? Algo así Si sí. sí. En Galicia menos, en Asturias menos ainda Sí, sí, que sí, sí que los de Asturias te tenían menos de 25, sí, sí. Sí, aquí, aquí pero i andará, también. Pues... Pero bueno, poquiño a poco, algún día tendría que a empezar a baixar, esperemos que no vuelva a repuntar como suele hacer, ¿no? Les encanta. Sí, sí, bueno. dinos cousas novidosas do teu traballo poético e eh, eh, das da, da... bueno, moitas novidosas agora obviamente estou nun, nun pequeno lapsus porque foron moitas cousas xuntas agora estou agardando teño no prelo un libriño de, de haikus e teño, ah, sí? e teño outro de, de, de un romance un romance aí. Para nenos, así, unha cousa que, bueno... Si, sí, que, que nos comentaras, que... o asunto dos, dos haikus, a ti, eh, eh, non sei, facías ilusión, ou por lo menos tiñas moito interés en... Si, sí, o haiku a min é unha forma poética que me encanta, non? Desde Basó, desde o... Desde que lía Basó, neso bueno, o... Bueno, o gran maestro de, dos haikus, pois... Pues, eu empecé a escribirlos, escribos, eh, teños por aí un montón, sí. bueno, según se vai ocorrindo, porque o haiku como toda, como toda manifestación cun mínimo de, de, de palabras, de versos, sí. de, de tal, máis reducimos, máis complicado, eh. Sí, é un traballo, moi moi casi filosófico, non? Sí, a, o haiku é, é unha maneira de para mí, eh. Para min todo xe que definiu moita xente, pero para min é unha, é unha maneira de, de, de, de, de espiritualizar as cousas, non é de que, que, que, que se xas capaz de, de despertar no, no lector pois, unhas sensacións novas, distintas, diferentes, porque non deixa de ser un contraste dous primeiros versos Que, que falan da natureza normalmente, é un terceiro verso que é, bueno, algo que parece que non ten nada que ver, pero é que lle fai reflexionar o... o, o lector, que é xogo interesante, non? É moi difícil meter en tres versos con, una, con sete, cinco, sete sílabas. Non, cinco... 575 575. A verdade é que eh, bueno, eh, é difícil conectar co leitor, pero tamén é difícil co, non sei, co compoñela, non creála, porque eh, eso, sí, eh bueno, eso depende de cada quen, ¿no? Depende da sensación, a veces é capaz de eu que seis escoitando algo, escoitando mal, escoitando o vento, eres capaz de sacar algo así, bum, que tres veces cando queres facelos, pois non che das feito. Si, sí, si, sí. o que diz, o que diz tío. bueno, eu dicin dicin outros moitos que a inspiración aparece cando estás traballando, non é Si, sí, evidentemente, si, sí, evidentemente, o, a inspiración de o que pode ser, cheipo de vivir a inspiración de De sobre como eu traballar sí, sí, sí. No, estás dando un paseo ou mirando para o mar ou escoltando unha conversa ou vendo unha peli ou eu que sei sí, sí, sí. pode surdir surgir sobre isto que eu escribir sí, sí, sí. e a partir de aí empezou todo, todo un traballo de, de, de, de documentación de, de preparación de, de lectura de, de, de, de libros que vayan sobre ese tema eu sabe Deus os, os libros que devorei cando escribí o primeiro eu, libro meu de, de Maruxía de Relatos do Mar o que estabas dicindo antes que, que claro, documentaste con, vendo outros grandes autores e entonces eso non aparece solamente porque porque sí, senón que a creación eh, eso a, a moita lectura é que non hai creación moito traballo, é, que, é que non hai creación todo está feito sí, sí. todo está feito Lo que pasa es, claro, hay que... Dar que... ya sensación de un... Claro, efectivamente, sacar pero todo está. En, en poesía, desde que Dante escribió la Divina Comedia, está todo feito. <risa> <risa> está todo feito. Justamente. Ahora, claro cada un ten que saber en que fontes lee para despois eh, posos conclusos que saque, claro. Gústame moito esa diversidade da tua creativa polo con respecto a que bueno, ahora falas dun romance, pero tamén fixe, fixeches e eh, eh, faz eh, mm, cousas descriptivas sin ser poéticas, non? Si, sí, si, sí, bueno eu toquei ahora creo, creo, escoitei por aí por algúres, porque eu Sobre mí no me preocupo, boito. Creo que van a hacer ahí una, unas, unas jornadas para analizar la miña obra, no sé qué, no sé cuánto. A ver si me invitan. Ya hicieron algo en, en Italia con respecto a ti, ¿eh? Sí, en Italia sí que hicieron, es cierto. Sí, sí. Pero ahora que quieren hacer por ahí no sé dónde. E bueno, eh, bueno sí, a miña obra pues, abranguesa varias temas claro porque teño ensaio teño teño relato teño poesía teño e investigación E teño, teño traballo de investigación eh, e teño traduccións esta... aportacións ao propio diccionario galegoménmén tamén tamén moi moi moi importantes ademais si, todas moitas delas relacionadas co comar e o seu entorno non. Sí, sí, sí, sí. E agora pois, eh, pois, estou neste pequenillo impás con estes, bueno, tampouco un impás, os haicos. É sí, sí. máis o o relato ese para nenos. O, que é un romance, Ajá. un romance e, con versos oito sílabos, e, bueno, e, a historia de dous paxariños. Ajá. Caraí, sí. tipo, coas coscativas tes unha preferencia bastante importante porque é bueno, algo, algo, algo de deformación profesional tamén, ¿non? No, <ríe> no fixete esas cousas moi interesantes, moi bonitas para eles, eh? A Sí, que... si, sí, sí. hombre, y sea solo de traca traco. Eso, eh, eso, exactamente. Traca traco é unha cousa, é unha cousa. eso que, que está, me parece que está que está esgotado ademais. Sí, sí lo sí, sí, sí. que sí. Non sei se si van facer algo novo Se non Tenho este libriño de picaraxadas Que está moi guapo Ten ah. uns ilustracións ademais de, de Mónica Unha pintora amiga preciosos sí, Picaraxadas sí, sí. que saliu bueno, Non hai moito dos ou tres anos sí, sí. Despois están estas adaptacións De O príncipe As viaxes do príncipe azul É máis o de O de... misterio das badaladas Ui. Con as adaptcións que hixériéramos na aula, uh -huh. cos alumnos e alumnas, e expuseeu unitenos. De verdade tá, ben, hai cousas interesantes para os nenos hai. No, digo que tes unha certa morriña, unha certa dirección por los nenos por o de que esas publicacións que teñen feito aparte de que tiveron muitísimo éxito, pois uh -huh. Jolín, notase que Claro, é que se xunta aí a tradición, ora a meu, bueno, a miña época de cando cantabas panxoliñas e todo iso, na época sí. de los dos de fusion e todo isto. Sí, sí, sí. Xuntase Eh, a recollida, eh, teño recollido moitas cantigas de verse, de, sí. tradicionais. Hai, sí. e eh, eh, co coano co, bueno, co afán de facer poesía. gusta, e eh, gustame cantar. Entón, pues aí, si sí, sí, acórdome de de, de do dofinado, e eh, amigo grande, José Lamela que cando che dicía de No sé. Sí. Delfinet. Sí. De verdad. Mire, con Olliños de Delfinet, algo sí, así sí era, no sí, me acuerdo te cantábaches aourriño, non sei que, bueno, a verdade é que Si, sí, porque da burriño escoitaba, el que el escoitaba a Radio Galega. Si, sí, si, sí, si. Entonces sí, sí, a min escoitaba, claro, polas noites, sí, eh, na Radio Balea entraba, a veces en directo, chamaba. Si, sí, si, sí, si, sí. si. Chamaba, Como... entraba a saludar, saludaba a mí. E, e con Marcial Mouzo tamén Si, tá... si, sí, sí, verdad que... sí, de verdade que Si, dessa época falo, sí, cando sí, era cando xosé entraba. Si, si, si. Sobre todo nos braus. Bueno, pois pues... A verdade é que é un placer tete como un como un colaborador dos máis antigos que existe. Me parece que foi o máis antigo de. Non sei o máis, non? Por lo menos actúa, actualmente non hai ningún que, que teña a a lonxevidade que que, que, teña, que teña, teña tantos anos de bagaxe ahí, ¿no? Eu non sei cantos son, pero moitos. Eu sei sí, que sí. empecé cando estaba Ramón. Si, sí, si, sí, sí, Empezaba Ramón. Sí. O sea, antes de antes de depois Fiñera un rapaz que de Sarria, de por aí. Sí, viñera eh, unha eh, moza que se chama mm, que se, Sosefina, non sei se te acordás. Non sei, sé, non sei, rapaz que, que este, un rapaz que se fala con Emilio. Emilio, Emilio, Emilio viñera despois de Ramón, me parece. Ah, tamén, parece. sí, o melhor impaz, sí, sí podesiblemente. Sí, sí, estivo Emilio unha temporada, pero eu co primeiro que estivera fora con Ramón, pero estamos falando, por son millores dos anos 80, por aí, non? Por aí, por aí, sí, sí, sí. Bueno, Paco, no sé, no que, que no te queremos bueno, Incomodar más que, que, que pues, un poquito, nada. Pero suficiente como para poder agradecer Pues ahí ¿eh, vos queda un haiku Veña, eh, queremos eh? Queremoslo, para que todos nos Un jaicú Choiba que lava Una poza por espello Aseo natural eh, eh, Reflexión Reflexión filosófica Y además actual Claro, eso es un haiku Sí, sí, sí, sí. Oh, non tes algún máis. Que ainda non. eu teño de todo, aquí, mai... aquí no, por, porque temos, tem, eh, dame permiso ainda o... O teño, o Flores, luz, vida, as primeiras cereixas, abril, luxuria. Caraí. Bueno, a, a claca non existe, pero o produz igualmente. <risas> Moitísimas grazas, Paco. Ata tavi... último. Si. Sí. Pariu a gata. Cinco gatiños roibos, tigres nocturnos. Carai, sí. Bueno, pois precisamente... Bueno, pois pues quedan or, or, a, a or... mostra de algún jaicú. Moitas grazas. Eh, quedan aí gravados, eh, publicaremos no nosso web. Moitas grazas. Sí, es, es, os jaicús, eh, xa digo, te vou me dedicar bastante tempo. A eles, eh, a gardo que a opinión iros dan ou así, si poidan sair. Vale. Eh, porque claro, non podes publicar 10 antes sí. que sacar 200 ou por aí, e, bueno sí. dan, dan traballo, aínda que parezas en xe liño, dan traballo claro que, claro que sí Des, bueno, despedimos tentón -te Paco, aperta grande, aperta aperta grande a, gracias, hasta eh? sábado, hasta si sábado. vamos a poñer outro bocadeño de música eh, de seguida despedimos a todos os nosos ointes porque o programinha xa está casi rematando Me, me me avisou Gatron Baixamos a música para dicirlle a todos os nosos reintes seguidores que moitísimas gracias por escoitarnos por estar aí. Una aperta grandísima para Brasil, outra tamén para para Suíza que eh, alá temos a dous grandes seguidores, Máximo e Mercedes, agradecerlle que nos escoiten, para Canadá, para para Bélxica, para Buenos Aires, para Galicia. Moitas gracias, queridos agentes O Vindeiro Sobes eh, no, Estaremos en Radio Sampo Pero o Vindeiro Sábado A mesma hora de 6 a 8 De das oito a vinte horas Voltaremos a estar con todos vosotros Tentando mm, darles comunicación Novidades musicais Que seguro que tenemos alguna E posiblemente algún entrevistado Tamén cantautor E como non mm, Información diversas desde Galicia o dos por nosos correspondientes. Ven queridos oyentes, a tovindieros A tovindieros sábado. Se sean felices.